Свою скрипку лишив жінку і пішов. А як поверне, хто знає, чи застане живо? Циганів лиш сиган знає, що в них кипить, що в них коїться. От що значить циганське життя. Нині тут завтра, там, а позавтра, може, й мертвий. Йому пригадалося нараз зказкова вже майже. Тисячолітня легенда про причину вічної циганської мандрівки і злиднів. Будучи ще у Єгипті, вони не прийняли Марії з Йосифом та Божим дитятком у себе на відпочинок. І через те за кару тиняються, мандрують споконвіку по світі. І чи скінчиться, коли оця кара Господня відбудуть її? – питався. Усміхнувся гірко, мов, у сні. Правдоподібно, доки племя циганське буде існувати, вона не скінчиться. А тепер його вчинок з донькою та з білим невинною дитиною її. Чи не карася ще, не покута яка? Господи Боже, змилосердися над грішним народом Твоїм, він кається. У злиднях і покорі, в голоді й холоді, кається він тяжко. Прошептавши ці слова, він жде. Мряка висить над селом, не здіймається ще. Вона чи не спиняє дитині вступ? Чи все заповіти, чи його судьба така туманна колись жде? Сонце от уже той-той зійде, той-той розжеврюється, а туман не уступає. Нараз, що все? Спротивної гори, відділений від нього лиш невеликою долиною, обзивається голос стрембіти. Так зрання? Так. Це справді голос гірської трембіти, яка щось заповідає сумно і протяжно, мов виразний жаль. А Дранаті здається, що її голос усім своїм смутком звалюється на нього, навкруги тихо, жодна деревина не рушить вітами, а голос трембіти заєдно ішов верхами, так, як він. Андренаті не здержався і сплакав при звуках сей трембіти. Недобре віщував сей шум трембіти поранком. Андренаті глянув на сонце. А воно вже висувалося з-за якоїсь гори, жеврюючи кров'ю, пишне, осліплюючи. Туман долині річав. Тоді він встав і спустився в долину. В долину іще вдруге подався до гори. Там, не надто високо на горі, стояло пишне обістя, що вже своїм видом зраджувало багатство. Вокруг нього, як і долі лісом, все ще сон. Тоді він приступив нечутним кроком, до прізьби і поклав на неї обережно білого сплячого внука. Само глянувся, чи в добру годину поклав хлопця, не знати. Господи Боже, дай, щоб в добру. А далі, чи об'явить долю дитини? Ніщо не відповідало на його думку. В округи тихо і тихо. Ні шелесту, ні руху, ні шуму. Сказано, сам сон ще дихав. Поранкові тумани зіймалися з ніжного гору і все перед його оком закрили. Коли вертав назад на свою дорогу стріну на стеж с якого щебана